الذين يطيقونه فدية طعاب مسكين وقال تعالى قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بزكاة الفتر أن تؤذى قبل القبل خروج قبل الخروج إلى الصلاة صدق الله مولانا العظيم وساند قرار رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين جمعتكم محترم لسته كيفتر متعلق تفسیری مسائل هغه څنګه کېږي دا ورته په موخه ٹیم کم یو بیا ورسله انسان ورگی نو بیا هغه سه ثواب چې کم مخ کې ورکولش ډلومنه خبره دا څنګه کې کې خذل پکار دي چې ته مختلف نمونه هغه ستې صدقۃ الفطر فطر په فطرت عا دخل ک ینه الله جل جلاله انسان هغه پیدا کړی دی ازا اندامونه یې وت ورکړي دي وجود دی نو دا خو یی ک د نغیو صدقہ ده صدقۃ النفوس والخلق صدقه الفطر معناه یو شکریا او دا رنگ دي د زکات الفطر او زکات رمضان ووایه اودا دیو جن وی لیکيږي چې دته احکامات هغه پہشان د زکات ان شاء الله تفصیله او زمرسب کې بیا دا هغه نو د دې احکامات أغرب شان د زکات په دی باندې مصرف سره نو د وې نه د زکاتې فطر زکاتې رمضان هغه وملکي او د زکات غرا قصو هم وایي زکه چون کې د وجوب د بارا د نفس وجوب د بارا صرف کار یسو سرونه د اډم رب د ترانی سر سایه د لوی ژوند سر سایه ولیکيږي او زکات ور راسه ولیکيږي کوه کتاب پاکيده د انسان د پر اधार کې زکات سو مت دې وایي حدیث کې براشي ان د وی له سلام فرمای چې انسان پر اوجه کې کوم ګناونه کړي وزول خبرې کړي لغو بیکار په فائدې خبرې کړي وی حیا والا نفس خبرې کړي نه دا داغه د دا پاکی ګرځي او په دې سره اوجه پاکي نه دی ژوند زکات او نو دا ټولې معنی او څنګه کوته په دې معنی باندې وايي چې په دی سر د انسان د صداقت په ټولو کې چې دالنه سره صبر وینه ددې معنی سره ددې صداقت په ټولو کې کاله سره په بینه کریستی نه دې پیغمبر په حقوق باندې عمل کوي او دا ورته اخیرو قران چې د زکات کې یو زکات په معنا زکات چون کې پاکيرا ستو په دې سنمګروږي پاکيرا شي او څنګه سره مال پاکي نو دې سره روږي پاکي نو د دې وجه نه زکات وتو تل کېږي صدقه وتو تل دا په حال اگر لفظي معنی وي لفظي وزاعتوس استلاقه مشریعت او اوپدین کې ضرور دې دا د اغه حسېده معلم چې انسان په رمضان کې په اخیری روزه کې په تور استلا او په تور عبادت او په تور رحمت په कृपा لري مقدر انداز کې هغه اور تاریف میلی کلی عزم اللی من المال بطریقی سلوال عبادت ترح و حاصل داله چی دا دا دا دا دا دا دا مخصوص مقدار چی در رمضان پا خیره کی بطور دع عبادت ده اللہ طور بطور دمکیر باندر رحم کولو چی کم مال ورکولشی دی مخصوص مقدار کی چی پو کم دوسی رد اغا من دی او له وغیرہ نو تا کې ته ولې کیږي اغا صدقه دول فطر او هېبې جدا شي دا ګوره هېبته د اغا صلتن او د کرمن ور کولې جنها او دا د اکرام مقصود او دان صدقهم د زکه صدقهم پاګیز ترکرم مقصود وی خالص تکرم تعلم مقصود وی نو صدقه زان لشه تههبه زان لشه او صدقه فطر دکې د سنکی معنی انداده کی د مسلمان د کرام معنی او درحمت معنی او دا یو معلوم عبادت ته د الله جل جلال خو د فاطش وهفشوا نو عقد کمول زیاتول شي کمول زیاتول شي اوغان د کمول مقدار دي یاتره ما صلات زین کې دا کړی ده چې د حکمت زده الله فرمایلی دي ان قد اصلح من تزکى تحقیق سر کامیام شاق انسان چی پاک شوید. اگی پاک اکلا آمالی پاک دو. پاک دو پل مالی پاک دو پل پاک اکلا. چی روجے کی دن اکم پسلو خبری شوید. بی حیام خبری شوید. نو دے پاک شوید. نو پاکی ور على الذين يطيقون فديه الطعام المسكين د یو تفسیر په اعتبار ورسره دین اموران الفطر نور وضاحت کې نظم نور تفاصیلونه دي دلته حکم دی او फायदा دا انسان وسره پاک شي یعنی روژه پاک شي او دو په حضور مبارک حدیث کې بیان کړي دي حدیث کې راځي په رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر نبی علیہ السلام صدقه پرسکړه ده طهرت اللسایه من اللغو والرفس دې د پاره چې روزه پاک شي له په زلو به نه او دمه پیدا ته ماته للمساكين او دا پراکته دبار دمسكين او دغریب نه جیکم انسان یو بیه دی اړیکه یو ورځ او روزانه سي دی اړایلن هغه تم له نشو ابدا اختر پر ځم دي اړایل کوشش نهغه مسلمانانو سره عامه خوشاله کې شريك نشي حدیثو جنہ بہتر تا دی جدا ډیر مخ کې ور کنا به ولګی نو بیا به دی اړه نو دغه و جنہ د اخطر نه یو ورځ دو ورځ مخ کې کوشش وکار دے چه انسان صدقۃ الفطر ورگی دا مزدور د غسائل چه بلکې دغه کې راغلی دا نویلی سلام کومایلی دی په د غرض باندې د پکیران تاسو غنیاں کې د سوال نه چې په د غرض باندې بیا دی سوال گئی نو دا ورګه او پینځم پیدا حدیث کې شکرا علی الصيام قران کې راغله دا شکر الله او یو وَلِي تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِي تُكَبِّلُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَى عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ دا ٹیم برابر کے دا دیر شروع جی دا اللہ بڑھائی بیان کیو شکر و بازیں نو دا شکر فمانو کی یو مانا دام دا چې انسان صدقت الفطر ورگی دا شکر ادا گی او دا رانګي یو پایدا تام دا پرمیاش انسان بدنی عبادت دګي نه دا ور سره مالی عبادت جمشي او یو مران په دې کې هغه ځان ځي د مسلمانان معاشره په خوشالۍ کې شریک کړي شي لکه ما چې بداسي چې د با هم دا ایجيب خليو اس په لوی ناغي په دغه خوشاله نه محرومه پادشي نو پدې کې اسلامی معاشره هغه شری کول دي په خوشالايي کې د نفس تربيت دي فخر چمن ني او نفس پاک شید بوخل نه نو دا و جالي ورشي په ماجرا کې او بالله نه چې رجا قبولم پیدا شي انسان امید پیدا شي چې الله دې یو عمل لرستو دروږي نرستو د صدقه الفطر توفیق ورکو دا امید دې خبره ده چې الله جلال جلاله بده انسان اگر رجا قبول وکړه نو رجاو العمل رجاو الكبول دا پاکی امبر دادا بار حال دیر بایدی دی وقت ممتصر دی بلدان دی چدا پا چا باندی رازی نو کې دی امامانو اختلاف دی زمون د امام پنیز باندی شه او مسلمان مسلمانوی او صاحب دې نسب وي د ضرورت کډونا علاوه د کورن علاوه لاړ د سورنه علاوه د ویمه سورنې دا د کاونو علاوه اضافي کبري دي دا ټول چې راځم کېو د 652 تولې چاندې قیمت کړې نو په دا سه انسانو قرض دې لریږي نوضالسی انسان باندې زموږ د امام مسیب په نسبه لږ صدقه الفطر هغه راځي اوديان ساته زکات نصاب کې اودې دې نصاب کې فرق دي د زکات په نصاب کې نمو شرط چې کم شي کې بڑو پری راځي د باغې کې زکات نه لکه زو نه اصل کې د پیسې بدل دینه جوړې دي دینه بد زو نه او درهم باندې ځان دی راځي دا خپل کیسه من عندي دا پهګری الله دې نه 파ره دي تاسو ټول د دې رسیدونه دي حکومت سره چې څومره سونه یې او عمره لودونه چا کوي ابتداء کې کړه لودونه راو تل کېتبه بانک دا رسیدو دا باور کو نو څومره سونهسته حق وغو بيتل نه ګورم بلکې دا علماء په دې په دا واجب دي زکات دې دا رسید دی، خو چونکه وا سره سره دې بالکل نه سونه او چاندزه ونيسو عدا کوم مکان دا ری او غزې دل نه پدی باندې حکم دا جاری شو نو کو یک دا نوټونم سورې او چاندې دي نو سونه شوي چاندې شوي نوټون شو او مال تجارت شو زکات صرف په دې راځي که تاسو د کوټ په نیچر دې شروع لا مو دې باغی زکات نشته لوګی دي دا رنګ إښور لادي نو باغی ناراضی خدای یاد ساته زکات کې دا یو شرط ته په کیسه واواله دا د دې سيزونو کې راضي او په ایشوا دا یو قسم निजाम ته دي کې نمو شرط نه را صدقه فطر بیچاره سي نو که د کومو خدماته نه دي کړې دي سورلې دي او هغه حساب ترسي اگر چې دي کې زیاتې ناراضي دي بډو در په کې ناراضي ده یو ځنا نه دغه شرط निजाम د برابر خدماتو پر نیچر د دخل ضرورت نه خدماتو کې د کپړې دي نو په دې سننه باندې صدقه فتر را سي دې ته ویلې کې کې निजाम حرمانو زکات دې تا ز دبل چانه زکات د پولیسي اوسته دبل چانه پترانان ديشي اوسته او په تاسو کسب باندې کوم محارم کمزوري وي د هغه نه فرق کوي مازي د امریکي کې نظام د هرمان زکات لچونکې ستکه توڅه د متعلق د لنظام د هرمان زکات سره نه پدې کې د ضرورت نه علاوه هر یو شی کارسي واکي جو په نسواکي کې تجارت نه دی او کې تجارت نه نه دی د چاتوب مثلا لاټري تجارت نه نه دی او یو اضافي دی نو اګام جن حساب تر سينو پاګه باندې نو دا زموږ مسلک ته امام شافعي رحم الله عليه المسلک دا دی چې انسان سره د خپل یبیر د ضرورت د خوراک و غیره نه سیوا سنه سبيته باندې صدقه الفطر راځي انسان او ما هم رو برابر ده او سره ی ځان په ویژه د 10 کس باندې هم صدقه الفطر اګر راځي دغه اماماندی کپدې بل مسلک عمل وکړي چې یو انسان خپل نو دا دوه نه دي نوئین زو روپای دی نو بهر حال هر سلیلا د دې کوشش په کار دی په هر یو مسله کې باندې د عمل گنجائش اغشته دي او شو دي تفصیل کې جدلایل سړي عجوب نشو کې دلایل د دې زرا زکات او د دلیل کې فرق دی نو زکات فرض دی او زسر صدقه الفطر واجب ده او مالدار باندې زکه ده لا صدقه الا عن ظهر عن النبي عليه السلام فرمایده په مالدار باندې ده نو جدي و جنا در راضي بداسي کس باندې چې د اغه زرا دنيصام برابر مال وي خبره چه دا د چا په تر انسان ورکی نو حدیث کې عظیم فرزه رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفتر سعم من تمر او سعم من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين نبی السلام حکما کو چدا ور کړي دي غلام د طرفه د آزاد د طرفه د مذکر د طرفه د مؤنث د طرفه د وړوکی د طرفه د لوي د طرفه دې کلیک تفصیل به نزان کوयेږي یو انسان هر انسان عقد خپل ورکی هجو کې دې د سبب هر سنی یمولو هو یلی علی چې کوم انسان د نورو ولیده واړم ماشومان دي دا یې تربیه تدې پزمه باندې دی او دې د غیبان دی مشر دي دا یې ولیدې نو دی به ورګي پات شوا یو بلار دې د عام مشران زمن دي دا په ده باندې نشته بالغ زمن دي خز ده دغه صدقه الفطر په خاوونه باندې نشته کدیم اندیسو که کې ہوگی چی ارخز خم رأسون یمونو هو یلی علیه خاول پی والی دی آغای کوي گئی گٹ و اٹا آغا والا آغا کئی نو پکار دی چی در خز دا پا خاول باندی راشی انا یاد ساتا ہے ولایت خاول پا خز باندی مسئول لی ار رجال علی النسان پایمان دې قییم دي خدای دې نفس مدبر نه دي هغه خپل نفس عليدا دا اګه تدبیر وکي دا خو یصوره حکامت دي نکمو tali خرچ نه پکما دا دا اګه وجدي دا دی وجي نشي مخاوله د خپل نفس والد دا خپل نفس تربيت په هغه کې اصلاح په هغه چونکه ده دوپ نیکاکی ده نو ده صرف مسکول او قیم د پاغیبان ده کی پر ده پاغیبان ده مشل ده تان و تار باب وایا کویا که ده آگه ار باب ده یاو اڈیره هرگیو بیس دلانچو آئے نو ده دیوچنان ده خلصی پا خوابان بانده نشتا چو مسئله دی جائنگی ده آیا چا ده چره خامت و عادت بی عرف که ده خلصی ده ترپ خوابان برگی رونا دیل میدی بالگ دی نو له هاذا كم لا ورك لدروز طرف یاد زمانو طرف یاد خزده طرف استحصانا چون کی عرفن مش ما شرک کی د اجازت اجازه کوي او عام طور دسی کی ګو نددی و د دی او ګو جای ششتا و ما مصالح دم صرف متعلق چې صدقه الفطر مسرف سره لند فنزا او حاصل غادي چې کوم مسرب ده زکاة ده نو آغا مسرب ده صدقت الفتر ده سنگ آغا بلو فولو قروعو لعبلار نیکله نو سکر و سیله نشی ورکوله دام نشی ورکوله سنگ چه اگه بارک اللہ مسارب زکر کرین نما صدقاتو للفقرائی والمساکین آغا مسارب چه کم ده زکاة ده فکر محتاج ده کرزدار ده ابن السبین نو هغه د د پارهم دي دي یو خبره هغه كامل لوردا ځکه کان او صدقه الفطر کې د مصرف په اعتبار پر کې نشته خو یو څو پرګو کېشته ده حکم په اعتبار پر کې د زکات فرض د ادا ده مگدار بیت بار فرست ده ده بو کم ده کلو دو مال سوبر سی واوی زکاد سی واوی او کم وی نو کم وی او دریم پرکتاسو زان پوی که ده اوام لنده استلا ده ولمه او ده استلا ده یویت نفسی عجوبت یو تا عجوب الاداوی مثلاً مثال بیدر کم یو سڑه ده دوکان کی صودا اوکلا ندبان ده پیسی ورکول واجبی او ده بی ادا کئی گلی او ادا دیده او جیده او زغن صدا را اخلی نوز ده بانی واجیب دی وغیم بولنو رکی را نو ده زکان ده پارا نفسی انسان با ده سره دو سراب با در باون تولی ملکیت و سراغ ده مالدارشنو کده در آنوان شلو کال زکا تور که ده دیرشو ورکی که در عمر وردی زکا او جوب پی راغی نفسی او جوب چې پورک کال کې شي حواله نه حول سر وجوب ادا راځي پورک کال 1300 بیا دې ورغی او کدی مخ کې مخ کې ور کوي نو چونکو په دواجب شو لري یو کال او کوي کدی دوو کال ور کوي کدی شلو کال ور کوي درنګي فطر الفطر دا داسې مختلف نا وجوب عزیز سر سر سر موجود دی په رمضان سره موجود دی معشوب پیدا لا شوي دنیا دنیه تراغله د مور گیډه کې نه کتل نصداکۃ الفطر وجوب راغله رمضان کې سرشتن کو په لومړي رمضان ورکه که دویم ورکه د دریم ورکه کدی یو دی کال تر رمضان که د روان کال <سؤال> تر رمضان ورکه ایمان سه دو کالو پورې بلکې د اصول و مطابق ته د عمر ورکه نفس وجوب شته سرشتہ وجوب ادا بک له راځي د باندې ادا کله واجب چې کله تختر سحر شوه او باند کو ویلو شو طلوع فجر کو شو په یوم العید یکم شوال باندې نوبد باندې کول لازم دي د دې ورکو په اړه کې صدقۃ الفطر نفس کوجب زاغیده پر سبب راسته او کوجب ادا اگر ازید اخطر په زهر باندې چې کلد اخطر زهر وشي بیان دا اتم مثلا انهم مثلا چدا بکلا ورګي نو دا یانځر ته حدیث کی راځي د ابن عمر سه حدیث ته جنوي له سلام مونږ ته حکم وکړه چې انت ودا قبل الخروج الى الصلاه او كما کال چدا دې ورکلې شي د مزد دلو نمخ کی او یو روایت کی رازي نبی له سلام تو ابن عمر سه بار کی رازي ابن عمر یوتیه قبل ذالیک بالیوم وی یومین ابن عمر صاحب چې د نبی له سلام د سنت او اتباع کوله ویاد اختر نه یو ورځ مخکې یاد ورزه مخکې ځکه مقصود د دې داتې چې د فکر خوشاله کی شریک شي د اختر پرس اسکور ته سراړی نو کدا ته ول د رمضان په ابتدا کې ورګ نه نو به تر طریقه دا او به تر وخت چه انسان صدقه الفطر ورکینو د اختر نه یو ورځ مخکې یا دو ورځ مخکې ورګول بغار او یو روایت کې رازي نبی له سلام اوپر مې چې من اداه قبل صلاه الفجر فهي زکاتم مقبولہ چې دا تموز نه مخکې ورکرم نو دا دنه الله تعالی قبلې کامل قبولیته او ثواب ملایويږي ومن اذها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات او چاچه د موزنه رست ورکلا نو بس او صدقه د عام رزو کې زړې صدقه کې یو صدقه شي عام رز کې قبولیت او ثواب نه ميلاويږي چې دا خطر د موزنه مخ کې کم ميلاوي حضرت عثمان بارك رضي الله تعالی عنه بارك شهیدی سيدنا مهورل چې اگر پرمایل اغنه یې هوا نو جه د ده موز نراغن و غلام ازاد که غلام فو دلزلول زرروپوی داغن و خدوس و پترانی جوڑی گی نبی علیہ السلام تاوی نبی علیہ السلام و تاوبرمه کسل غلامان ازاد که آم سواب تا تا نمیلاوی گی چې د موس د مخ که اور پولو باندی ملاوی گی زکب بیا په موز که سوچ که دلتا چه چه سریه ام پا روم بی اللہ سلام پوئی او بیا چې چاته د اختر مسلې دی کور ته سودا راړل دی بل مان دی هغه د جې کې ایس شینشته ناله بس موضوع دی هغه بس مستولا دی هغه بس سوجي مدلیږي فلسفم درې لالا چې انسان دا د اختر د موس مخ کې هغه ورګي البته یو مسله یا د ساته کچر انسان دا موخر کړه نه دا ساکيتيږي نه زکده عبادت مالی ده معکول لی فلسفه مالی ده کربانی ساگی تیگی یعنی بیا ساروی بناخلی نورا مسئله زان لده چې کربانی رزی لڑی ساروی والی علالی گی یومد ځانله مسله مسئله چونکه غیر معکول المانای و عبادت تیوی نتویول نو آغد ساگی تیگی و دا مالی عبادت تی نو کدائی ادا نگو نو دا اختر نروس به بیادا کوي خو ادا کوي بیم یالسمه مسلہ دایان ساته چې دا بد کم شین اور او سمرا مقدار کې بور کې دوه خبره ندی باندې ځان بوې کې حدیث کې راضی نبی علیہ السلام اوپر مل صحابي فرمای ابو سعید خدری سے کن خرج اذ کان فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر ان کل صغیر و کبیر حر و مملوک ساعم من طعام او ساعم من اکت او ساعم من شعیر او ساعم من زبیب او یو روایت کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی دی که ساعم دا بر رغلی نصب ساعم من برلی یڈنبی حدیث کی دا طعام لپز رغلی دی دینا مران دا غنم دی دینا مران یا جوار دی او یا دادی چی دا ما باند دی تفسیل خلاصہ حاصل د دې دوړو حدیثو دا ده چې دا, دا غنمونا نیم ساعته او د دې نورنا د نشنه غم نیم ساعته عادتن علاوه کوس کې شو د دې علاوه کو جو د دې علاوه کو جوار شو جوار چو کې عام طور ست دې روایت کې نو د ان ذکرږي فنر شو کوس کې درنګ کې جور شو ندین مراد پورا ساغ دی اوز دان خبره چې ساغ خود عربی پیمانه دا نددی زمونگ پی اسطلاح کی سمره بگدار دی ننی سف ساغ مشهور دی د غنمو پاوکم دو کیلو پاو کم دو کیلو یادیگی ایک اشار یا ان ساڑ بلکه دا پاوکم باو سی نم لگ سیوا اگر رائد یو نیم کيلونه لغونت سیوارځي پوکم دو سير احتياطي دي بلکي یو نیم کيلونه لک سیوارځي 1.59 د چاو ترسه وچالې سپوند بقای دي یعنی یو نیم کيلونه لغونت سیوا د پوکم دو کيلوم احتياطي دي زموږ استاد محترم خبره دا او دا یو عالم تیر شو دي دا. اشرف علي تنوي اغم انګريزي سره لیکلي دا, دا کم علماء چې پوکم دو سير وي رضا یو کول علماء واداده اب یا ډیر زیات راضی بلکې علماء پرمای چې دا پوکم 2 سرن کې 2 کلوم احتیاطی ده بلکې د یو نیم کلون لغون تک یې سی و راضی حال صدقه د انسان په کیسه والو کې سره پرګنه کی او کم چې اوس کې اوربشه او فنر او کجوری دي نو اګه 3.88 کیلوګرام یانه 3 کلونا پاو باندې 3 کیلو تنیز دیږي چې 18.25 تور اسنه پاو باندې 3 کیلو شو 3.18 هو زهيره خبره ده د دې څخه یو مسله زه ان کې کوم خام تور کوشش دا کولی شي چېار یو سره بس دغه مو ته پوزو کې وزن تخلاص صرف سره دغه مو بیان به اسلام کو جوړول بیانول او به شي ول بیانول اوس کې ول بیانول دویو جن چې چا سره لسلکا اته لکا شپګلاکا الګو په موجود دي نو دا سې کس بیا د کجورو په کار دي اوس پوبان کلو 3 کیلو کجوري چې راوالې نو تیسابو لګاو چې 500 کی کجوره شو او دا پاو قیمت ولګوا نو سې د پاسه 1500 راځي یا 1600 راځي ځکه د اوسکو لګوا زه هر سړی بلکې سړی تمره شمکیا کوي ډیره زګرمنه دوه ډری پیری ته پوس الته کې سودیا کې جدي دې مخډیانو خبره نه کوم دلته مې وکست پوس کوم مسلې خبر معلومول دي خو بازي کس په غنیت دا ویل ته بدیر رځه هر نه چا ټلیفون وکو رشتہدارو کې چې ان تک سان او دا ورکلیا uda kuzan la masalara ولما وی چې کم دل تدې دلت ورګي چې کم ال تدنه دوکو لدی ال تم کې ګو دل تم کې او بهتر د دې چې ال تورګي دې کې مصلحت په فقیر سیوال اته نو بیا کېره یورپ کېره امریکا کېره دغه انګه زې کوئی ساباندې ورګي د دې کې مر سره دا کوشش کوي چې پختل دوبای کې سره شبغ لاک روپیا وسرشت خو دغه یو رمضان دې او دې کې دری کجور 1500 روپیا ازینو هغه ما اجز باندې بوتکی کې نو دلته د فکم کې روانه مو ندی دا کوشش کوي بیر خلک الحمدلله <مؤال> داسي کسانی دی روزږي چې هغه خپل روزا خپل <مؤال> سر مخکوس کیتاس نو مې د زکات ور راسوي تامن رسمره مسایبر روان دي الله تعالی ده بغي د دې نه ټیلبلو کې سودی ته د عجبو کډرو معلوماتو مثلا 2000 کې مناوی کې نو 6000 روپې خپل سر ور دي تاسو خلکو مشتا ازه خلکو چې ان تكونو باندي الی اودل دې کې دین دی او نیم پیلو غنم ابا ځان ځان نو دی کې هر سړي له خپل استطاعت تک تل پکار دي د مسلمان شاندانه دي چې هغه داسې وکړي چې وسروي ناغه د الله په دین باندې د خپل سر د حفاظت لپاره د خپل روجې د حفاظت لپاره هغه خرچ کول کې یو چې وسره نمي لکه وسره نو هغه د خپل روج پاکه کی کنهصاب وسره نمي دبل امام صاحب مسلک ته 200 روپۍ اگر اوالي وري اخیری خبره د مشر باندې د <تصفح> پښو پورشي وېستل خبره. د تا پرګې کو دا یو ډېر ښه کار دی. ا دې لرې یو غوښتن خبره ده. ا څه کاه غلط دی چې دا کوي؟ حالانکه الله پرمهر یو د سلحت سیوا کې ناګهاني مرونه پیدا کیږي. بیماري او پرېشنل خدمات ورڅخه اګې غلطه. اوس کاه کېدای شي دا مال دې سره سیوا کې یو برصدقاته. کاه کېدای شي دا مال دې سره سپاکیږي د مال پیل. کاه کېدای شي دې سره پکې برکت راځي. لان کې دایوي کې چې داب کې پادشاه دا مال خراب کیږي ځاله د سپارټا ماټر د وکريتي نویاب زکات ورکول رمضان شي څنګه کېږي تر په مرحو له سم شي او یا چې سره دغه نوې د معلومات نه دي دیره په برخې شي ګار دي ډیر سره ورګیا را پیدا نشتا د څومره سایو چې راستہ ټولا د ما پیش پر دفتر پر ځ باندې وکړي